Imnul al 30-lea al Sfântului Simeonul Teolog, cu titlul către unul dintre ucenici despre faptul că atingându-se de sufletele curățite prin lacrim și pocăință, focul dumnezeiesc al Duhului le apucă și le curățește și mai mult, luminând părților întunecate de păcat și vindecând rănile lor până la desăvârșita lor cicatrizare, astfel încât ele scânteiază de frumusețea dumnezeiască. Focul Dumnezeu despre care stăpânul a zis că a venit să-l azvârle pe pământ, există cu adevărat. Parafraz în Luca 12:49. Dar peste care pământ spunem? A venit să arunce stăpânul focul Dumnezeu. Negreși peste oamenii care cugetă cele pământești. Și a vrut și vrea să aprindă acest foc în toți, în inima tuturora. Ascultă și cunoaște copiii la tainelor tăinului așadar acest foc dumnezeiesc ce fel de foc că este? Oare unul văzut, creat sau sesizabil? Nici de cum. ce ești inițiat în taina unui astfel de foc și știi bine că acesta e necreat. Despre Harul Dumnezeesc vorbește acum. Că acesta este necreat, nevăzut, neînceput și nematerial, cu totul neschimbabil. Și de asemenea necircumscris. Adică nu e într-un loc uh, cuprinde toate de nestins, este nemuritor, necuprins cu totul, în afara tuturor făpturilor, celor materiale și materiale văzute și nevăzute, trupești și netrupești, pământești și cerești, fiind afara tuturor acestora, prin fire, prin ființă și prin putere. Acest foc, deci, în ce fel de materie va fi azvârlit, spunem, în sufletele care au un delem din belșug, și înainte de aceasta, și împreună cu aceasta, au credință și fapte care întăresc credința. Deci, unde lemnul inimii sau al candelelor, pentru că face referire la Matei 25, uh, candelele noastre sunt inimile, iar unde lemnul inimii sunt credința și faptele care întăresc credința, faptele bune care întăresc credința. În acestea, ca într-un opaiț plin de undelemn și câlți, își azvârlă stăpânul focul pe care lumea nu l-a văzut și nu-l poate vedea. Deci, în undelemnul credinței și al faptelor bune care stau în inima noastră, în acești câlți prea buni și frumoși, își azvârle stăpânul focul dumnezeesc care aprinde inima noastră. Deci, nu vine harul a cei care nu au credință dreaptă și care nu lucrează credința prin fapte, care nu pune credința în practică. Și lume, zice Sfântul Simeon, numesc aici pe cei din lume și care cugetă cele lumești. Că pe toți care, fiind oameni, cugetă cele lumești și nu au o cugetare duhovnicească mai înaltă. Cele lumești însemnând griji, patim, pofte, păcate. Așa cum îți vorbesc aici despre lucruri care ce pot fi simțite, opaițul se aprinde atunci când îl atinge de foc. Tot așa înțelege și atunci când spun duhovnicește că focul dumnezeesc harul, lumina dumnezească, se atinge de suflete și le aprinde. Dacă nu se va atinge de ele, cum le va aprinde? Iar dacă nu va fi azvârlit, cum se va atinge de ele? Cu adevărat nici de cum, nici cum, dar când opaițul se aprinde și iluminează limpe limpede pe toți, dar îi lipsește unde lemnul, adică faptele bune și credința, oare nu se va stinge opaițul? Adică nu stă harul noi fără credință dreaptă și fără fapte bune. Nu poate să vină harul lui Dumnezeu și să o și să lumineze erezia, după cum nu luminează harul dumnezeesc în cel care iubește păcatul. Privește acum însă un lucru și mai mare care mă înspăimântă mai mult decât toate. Opaițul meu, și aici vorbesc despre experiența sa duhovnicească, Opaițul meu, inima mea, strălucea tare în berșuc de unde lemn și prisos de câlți, adică de credință și fapte bune. Dar a venit un șoarece, șoarece aceste ispita, sau altceva care a răsturnat opaițul sau care, sorbindu-l puțin câte puțin, a băut unde lemnul și a mâncat câlții și a stins astfel opaițul. Iar ceea ce este încă și mai umitor că atunci când câlții numiți și feștilă, în scriptură, să înțelege, cad în undelem lemn, focul se stinge de și opaițul mi-este întunecos, nemai strălucind strălucim deloc, că ne mai fim plin de har. Opaițul înțelege că e sufletul meu, unde lemnul sunt virtuțile, iar mintea mea e feștila în care strălucește focul Dumnezeu și luminează în același timp sufletul, casa întreaga trupului meu întreg și toate gândurile și cugedre care sunt în această casă a inimii. Dar atunci când el strălucește astfel, dacă peste el cade o invidie sau o patima aranchiunei sau o dragoste de slavă sau vreo altă, Poftă de plăcere sau de patimă, aceasta va răsturna o paitzu, adică intenția sufletului meu, și va sorbi unde lemnul, adică un lemnul virtuților, sau feștila, care e, precum spunea, mintea mea, care are în ea strălucind tare lumina Dumnezească, pe care o va mânca cu gândurile ei rele, sau va arunca, sau va, sau va arunca mintea întreagă înăuntru unde lemnului, adică în gânduri, în gândul la faptele virtuților lui, ca să se laude pe sine și căzând în părerea de sine va fi orbită, iar dacă din acestea sau poate din altceva se întâmplă ca opaiețul meu să se stingă, atunci unde este focul sau ce se întâmplă cu el, spunem? Rămâne în opaieț sau se separă de el? O ce neștiință o ce nebunie! Cum este cu putință ca o să se aprindă fără foc sau ca focul Harul Dumnezeu să rămână în opaieț fără materie? Fără credință și fapte bune, fără virtuți! Întotdeauna focul dorește și vrea să apuce o materie, iar nouă ne revine să o ținem pe aceasta pregătită și să ne oferim cu râvnă pe noi înșine ca niște opaițe împodobite cu un delem și tot felul de virtuți. Nouă ne revine să împingem înainte dreaptă, feștii la minții noastre, ca să se atingă de foc și puțin câte puțin să se aprindă. Și așa focul să rămână împreună cu cei care și l-au agonisit. Căci astfel, altfel nimeni să nu se amăgească, acesta nu se vede, nu se ține și nu ține deloc fiindcă așa cum spunem, cum, cum spunem, ele este în afara tuturor fapturilor, dar prin această unire negrăită se face sesizabil în chip insesizabil și se face circumscris în chip necircumscris, dar aceste lucruri să nu le cercetezi în cuvinte, nici în gânduri, ci cere să primești focul care învață și arată limpede în chip inexprimabil celor ce l-au agonisit toate acestea și cele încă mai tainice decât acestea adică focul Dumnezeu lumina Dumnezească ea însăși ne învață, pe măsura noastră, cele care se cuprind în ea, motivele și sensurile pe care trebuie să le aflăm în viața noastră și pe care trebuie să le lucrăm uh, și pentru care am primit, pentru care primim, slavă lui Dumnezeu. Iar care sunt cele mai tainice decât acestea, ascultă dacă vrei copilă, când, cum spuneam, acest foc strălucește și alungă roiul patimilor din noi și curățește casa sufletului tău, atunci el se amestecă cu acesta închip neamestecat și se unește închip negri și închifințial cu ființa lui, întreg cu el întreg și după puțin îi strălucește, îl aprinde și luminează. Și nu știu cum să spun acest, aceasta, cele două se fac una, sufletul împreună cu creatorul și creatorul care ține în palma sa toată creatura. Creatorul ca Pantocrator, ca toțiitor, e în suflet singur și întreg cu el singur. Nu te îndoii, el întreg împreună cu Tatăl și cu Duhul e cuprins într-un suflet și cuprinde înăuntru lui sufletul întreg. Înțelege, privește, observă acestea. Că se-am spus că lumina de nesuportat și de neapropiat pentru îngeri ține înăuntru ei sufletul și la rândul ei locuiește suflet și nu-l arde cu totul. Ai cunoscut adâncu tainei, omul mic între cele văzute, umbră și țărână fiind el, îl are în mijlocul său pe Dumnezeu întreg pe cel de al cărui deget spânzură creația. Ce imagine extraordinară! Pe cel de al cărui deget spânzură creația, de la care orice ființă își primește existența, viața și mișcarea, de la care toate ființele raționale și-au mintea, sufletul și cuvântul, toate ființele iraționale și-au suflarea, sufrarea de viață, și toate cele vinze strate cu minte și simțire și au existența, pe care văzându-l, oricine îl va avea purtându-l înăuntru lui și văzând frumusețea lui, cum va suporta flacăra dorinței, cum va îndura focul iubirii, cum nu va vărsa lacrimi din inimă, cum va spune minunile, minunile lui Dumnezeu cu el, cum va număra cele ce se săvârșesc pentru el, sau cum le va trece cu totul sub tăcere când e silis să vorbească, că și prin strălucirea acestei lumini se vede pe sine în iad, fiindcă înainte de a străluci lumina cea Dumnezească, nimeni din cei ce șed acolo nu se cunoaște de fapt pe sine însuși. Și aici Sfântul Simeon atinge o problemă foarte importantă care va reveni în teologia Sfântului Grigore Palama, și anume că gnoseologia adevărată, cunoașterea adevărată, înseamnă experiența vederii Dumnezeu și curățirea noastră, ființei noastre, prin lumina dumnezească. ca adevărata cunoaștere va spune și mai accentuat în Grigore Palama, spune și Sfântul Simeon, dar nu bate atâta monedă pe această idee, deși sunt câteva exemple de acest gen. Adevărata adevărata cunoaștere nu vine din filosofie și din știința și din curățirea de patim. Și iarăși repet acest pasaj extraordinar de important pentru gnosologia ortodoxă, pentru cunoașterea ortodoxă, fiindcă înainte de a străluci lumina ceea Dumnezească, dumnezeiască, nimeni din cei ce șed acolo nu se cunoaște de fapt pe ei înșiși, căci e neștiința beznei, a stricăciunii și a morții în care îi ținut. Nimeni nu cunoaște uh, ce este, cât de păcătos este, până nu vede slava lui Dumnezeu. Dar când aceasta strălucește, acel suflet vede și înțelege că e întregime în întunericul cel mai cumplit al păcatului și în temnița cea mai sigură a celei mai adânci neștiințe. E că nu știm nimic. Nu știm nimic din viața care va veni. Pentru că lumina Dumnezească este atmosfera. Atmosfera care ne va umple din interior și din exterior pe noi și vom sta în slava sa pentru veșnicie, toți cei care ne vom mântui, care ne vom sfinți. Atunci vede unde zace, continuă să nu simi, unde e închis după ce vede slava sa, vede că întreg acel loc e un nămol, vorba despre sufletul nostru, e un nămol plin de reptile veninoase și necurat, nică de patimi, că cel însuși e legat cu mine și picioarele strâns încătușate, strâns încătușate în lanțuri, că-i acoperit de țărână și murdărie și rănit de mușcăturile reptilelor, că mădularele trupului său sunt umplute și pline de o mulțime de viermi. Toate aceste imagini prezentă în patimile din sufletul nostru. Văzând acestea, cum nu va tremura, cum nu va plânge, cum nu va striga sau nu se va căi fierbinte și nu va cere să fie izbăvit din lanțurile cele cumplite ale patimilor. Cu adevărat, oricine vede acestea va suspina și se va tângui și va voi să urmeze lui Hristos care a făcut să strălucească această lumină. Făcând deci eu acestea, precum spuneam și căzând la picioare celui ce mi-a strălucit, privește bine cele ce spun, cel ce mi-a strălucit se atinge cu mâine lui de lanțurile și rănile mele, iar acolo unde mâna lui se atinge și degetul său, degetul său se apropie, lanțurile se desfac, îndată, viermii mor, patimile mor, rănile cad, urmările păcatelor din noi cad, și împreună cu ele și murdăria toată necurăția păcatului din noi. Pătarea trupului meu se micșorează și cicatrizarea e atât de deplină încât în locul acela nu se mai vede nicio cicatrice în suflet și în trup, ci el face, Dumnezeu, ca acel loc să scânteieze asemenea mâinii sale dumnezeiești, adică ne umple cu totul în suflet și în trupul nostru de slava sa. Minune străină, carnea mea, adică ființa sufletului meu și a trupului meu, se împărtășește de slava Dumnezească și fulgere cu scântire Dumnezească, adică devine, ființa noastră ea însă plină de lumină și străluci în Lumina, văzând acest lucru, săvârșinu să într-o parte a trupului meu, cum nu voi dori și cum nu voi ruga ca întreg trupul meu să fie liberat de rele Și să dobândească și el sănătatea și slava de care vorbeam. Pe când făceam eu așa, ba chiar și cu mai mare aprindere și eram lovit de uimire pe măsura acestor minuni care se întâmpla cu mine, mișcându-și mâna stăpânul cel bun străbate și celelalte mădularele trupului meu și în felul pe care l-am spus mai înainte le văd curățite și îmbrăcate în slava dumnezească. Fiind eu acum curățit și eliberat din lanțuri, îmi dă mâna sa dumnezeiască, mă ridică din oroi, mă îmbrățișează întreg, cade pe grumazul meu, parafrazând Luca 5:20. 20 parabola în fiul risipitor, Vai, cum voi suporta aceasta și mă sărută necontenit, iar eu fiind cu totul sfârșit și pierzându-mi puterile, vai mie, cum voi scrie acestea, cum voi scrie acestea?" Mă ia pe umerii lui, ce iubire, ce bunătate, mă scoate din iad, din locul și bezna lui și mă duce din bezna iadului meu și mă duce în altă lume sau văzduh." Nu pot să spun exact, aceasta știu, că o lumină mă poartă și mă ține și mă duce la o lumină mare." a cărei mare minune dumnezeiască, pe când mi se pare, nici îngerii nu o pot nici de cum exprima sau spune vorbind unii cu alții. Iar când ajung acolo, mi-arată iarăși cele ce sunt în lumină sau mai degrabă cele ce vin din lumina. Îmi dă să înțeleg străina plăzmâire din nou, prin care el însuși m-a plăzmuit, m-a izbăvit de stricăciune, m-a eliberat întreg și închip simțit de moarte, mi-a dăruit viață veșnică, m-a despărțit de lumea aceasta stricată și de toate celele lumii m-a îmbrăcat în haină nematerială și luminoasă, mi-a pus sandale la fel, inel și cu cunună nestricăcioase și veșnice, toate străine de cele de aici. M-a făcut neatins, nepipăit o minune și de asemenea nevăzut unit cu cei nevăzuți. Așa și astfel, făcându-mă pe mine, Creatorul m-a dus într-un cor simțit și trupesc și m-a încuiat în el. S-a asigurat că sunt bine închis în el și ducându-mă în lumea simțită și văzută, Iarăși m-a așezat să trăiesc să fiu împreună cu cei ce sunt în pe mine cele liberate în întuneric, și să fiu închis împreună cu cei ce sunt în noroi, și mai mult să-i învăț pe aceștia să-i aduc la recunoașterea rănilor de care sunt acoperiți și a lanțurilor de care sunt ținuți. Și aici, Sfântul Simeon vorbește despre importanța și rolul vederii Dumnezeu în viața noastră, pentru că. Rolul vederii Dumnezeu în viața noastră este acela că ne arată cine suntem, că ne curățește de patim și că uh, ne învață, uh, ne dă puterea să învățăm și pe alții cum să-și vadă păcatele și cum să ajungă să scape de lanțurile patimilor. Și poruncindu-mă acestea, a plecat, adică Domnul i-a poruncit să-i învețe pe alții, să predice altora învățătura Dumnezească a curățirii de patim. Deci fiind lăsat singur întunericul dinainte, adică nevederea slavei sale, nu era mulțumit de bunătățile negreite despre care am spus că mi le-a dărui mie, înnoindu-mă întreg, făcându-mă nemuritor întreg, în nu mă întreg și făcându-mă Hristos. Lipsa lui mă făcea să uit toate bunătățile de care am vorbit și mi se părea că sunt lipsit de ele. Adică Sfântul Simeon nu dorea virtuți fără vedere, nu, nu dorea să fie curățit de patim dacă nu vedea continuu slava sa. De aceea, eram mâhnit ca și cum aș fi fost înțepenit în relele de mai înainte și șezând în mijlocul cortului a trupului meu ca închis într-un coș sau într-un butoi, plângeam și gelam foarte neprivind deloc în afară la viața cotidiană. Că pe îl căutam, pe îl doream de care eram îndrăgostit pe Dumnezeu, de-a cărui frumuseți eram întreg rănit, aprins, ars și înflăcărate și petrecând eu astfel, plăgând eu astfel mistuindu-mă cumplit, biciuit și strigând cu durere auzind strigătul meu plecându-se din înălțim neasemănate și văzându-mă m lui și m-a vrinșit iară să-l văd pe el cel nevăzut pentru toți pe cât cu putință omule văzându-l m-am înspăimântat eu cel închis în casa mea și încuiat în butoiul meu adică eu care eram în mijlocul întunericului cerului și pământul pe care îl numesc întuneric simțit pentru că învăluie greu pe toți oamenii care sunt în ele precum și gândurile lor amestecate cu cele simțite Dumnezeu <coughs> Simeon numea întuneric toată lumea asta în comparație cu veșnicia care este plină de slavă lui Dumnezeu dar deși eram în acestea precum spuneam am văzut pe cel ce este mai înainte de ele mai înainte de creație și care acum într-un chip înțeles cu mintea în afară de toate și m-a minunat i-am ieșit din mine însumi, m-am temut și m-am bucurat, înțelegând minunea, cum pe cel ce este în afara toate eu singur, care sunt înăuntru a toate, îl privesc, privindu-mă fără să știu unde este, cât și cum este cel pe care îl privesc sau cum privesc orice privesc. Adică ce, cum privesc slava sa și ce privesc în slava sa. Iar privind ceea ce vedeam și tânguindu-mă că nu pot cunoaște modul acesta al vederii Dumnezești, nici înțelege s-au gândit cumva cum cel pe care îl primesc mă privește cum cel pe care eu îl privesc Dumnezeu mă privește pe mine l-am văzut iarăși ajuns aici dintr-o dată întreg înăuntru casei și a butoiului meu unit cu mine în chim negrăit și amestecat în timp ne ca focul cu fierul și lumina cu cristalul iar el m-a făcut foc și m-a arătat ca o lumină și m-am făcut ceea ce mai înainte priveam și vedeam de departe nu știu cum să-ți exprim paradoxul modului în care s-a făcut acestea. Căci n-am putut cunoaște, nici nu cunosc cum deloc, acum deloc, cum anume a intrat, cum, cum anume s-a unit cu mine, iar unit fiind cu mine, cum îți voi spune cine este cel ce s-a unit cu mine și cu cine m-am unit eu? Tremur și mă tem ca nu cumva dacă spun, necrezând să cazi neștiință în blasemie și să spir pierd sufletul, frate. Și totuși eu și cel cu care m-am unit devenind una, ce mă voi numi pe mine însumi? Dumnezeu cel îndoit în fire, dar unul în persoană m-a făcut îndoit, adică în două fire, nu sensul de îndoială, ci dublu, dar fiind făcut îndoit, mi-a dat și nume îndoite, duble precum cum vezi, ia aminte, privește deosebirea, om sunt prin fire, sunt om prin fire, dar Dumnezeu prin har, vezi ce har e unirea cu acela închip chip simțit și gândit, ființial și domnicesc? această unire gândită, ți-am spus-o deja în mod diferit și felurit, iar unirea simțită, spun că e cea a tainelor. Deci că extazul este unirea gândită cu mintea, adică unirea uh, luminii Dumnezeu cu sufletul nostru, pe când unirea simțită cu Dumnezeu este împărtășirea cu Sfânta Euharistie. Căci curățit prin pocăință și prin curgerile lacrimilor, împărtășindu-mă de un trup Dumnezeit, ca de Dumnezeu, devin prin această unire negrită și o Dumnezeu vestaina așadar trupul și sufletul meu ca de multă bucurie să spun iarăși acesta sunt una în două ființe, prin urmare acestea care sunt adică omul, este om e o unime, am două ființe, ființa adică vreau să spună în suflet și trup prin urmare acestea care sunt una și două, omul care este unul și în același timp din două firi, împărtășindu-se de Hristos și bân sângele Lui Unindu-se prin amândouă ființele și firile, adică în suflet și trup cu Dumnezeu meu, devin și ele Dumnezeu prin împărtășire și se numesc cu același nume, cu numele celui de care s-au împărtășit încă ființial. Cărbunele se numește deci foc, iar fierul cel negru roșit în foc se vede ca foc. Așa și omul, dacă este se unește atât de intim ființial cu Dumnezeu în Sfânta Euharistie sau în vederea sa, devine El însuși Dumnezeu, Dumnezeu prin îndumnezeire, prin umplerea de slavă lui Dumnezeu. Iar dacă se vede așa, s-ar putea și numi așa Se vede foc, să se și numească foc, adică se vede plindă harul Dumnezeu, să numească Dumnezeu prin instituire sau prin îndumnezeire. Dacă nu te-ai cunoscut pe tine însuți așa, adică dacă nu ai experiat uh, umplerea ta de slava lui Dumnezeu, nu fi necredincios față de cei ce-ți vorbesc despre unele ca acestea nu pune la îndoială lucrurile pe care sfinții spun că le-au trăit ci caudă din toată inima ta și vei lua mărgăritaru sau picătura sau o sămânță ca un grăunte de muștar ca pe o scânteie dumnezească. cum vei căuta ceea ce spun ascultă și făptește cu râvnă și vei găsi în scurt timp în vederea dumnezească Iam am ca icoană limpede acestui lucru piatra și fierul căci în acestea se află greșit și firea focului deși ea nu se vede deloc dar atunci când sunt lovite necontenit, ele aruncă scântei de foc care se văd de către toți, deși el nu se aprind, ele nu se aprind dacă nu cad pe lemn. Dar dacă o mică scânteie se unește cu acesta, cu lemnul, îl aprinde după puțin timp cu totul și flacăra se înalță sus și luminează casa, alungă întunericul și îi face pe toți și îi face să vadă pe toți cei sunt în casă. Ai văzut minunea? Spunem, -mi, deci, înainte de a fi lovite în continuu. Uh, Fierul și piatra. Cum aruncă ele scântei? Iar fără scântei se, aprind oare, se aprinde oare focul de la sine? Dar înainte de, de a se aprinde, cum va lumina? Cum va alunga întunericul? Cum te va face să vezi și să cunoști cerul lui Dumnezeu și teologie? Nici de cum îmi vei spune negreșit, necu putință să facă aceasta? Așa să faci, deși tu serguiește cu râvnă și vei primi. Dar ce spun eu că vei primi o scânteie a firii dumnezeiești pe care Creatorul a asemănat-o, a comparat-o cu un mărgăritar de preț cu un grăunte de muștar? Dar ce spun să faci? Ascultă cu o steneală copile, în loc de piatră și fier să-ți fie sufletul și trupul, iar mintea ca un stăpân al patimilor să se îndelenicească cu fapte virtuoase și gânduri plăcute lui Dumnezeu, luând mâinile ei înțelese cu mintea trupul ca pe o piatră, și sufletul ca pe un fier, să le tragă și. să le tragă și. mâine spre făptuire cu Dasila, mă rog, aici e o eroare. Să le tragă. a, să le tragă și să le mâne spre făptuire cu Dasila. Că cu Dasila se ia împărăția cerurilor. De ce fapte îți vorbesc? De priveghere, poș și căința aprinsă, de proi, de lacne și plâns, de aducerea minte neîncetată de moarte, de rugăciunea neîncetată și răbdarea tot felul de ispite care ne vin în viața noastră, iar înainte de toate, de, tă de tăcerea adâncă, de ascultarea desăvârșită și tăierea voii, voii proprii. În acestea și ca acestea, îndrenicindu-se -se de ele mereu, sufletul face ca mintea să primească la început luciri, adică mici vederi, mici extaze dar ele se sting repede pentru că nu este încă subțiată ca să se aprindă de grabă. Dar când fulgerul Dumnezeu va aprinde inima, atunci acesta o luminează și curățește mintea, o ridică spre înalt, o duce spre cer și o unește cu lumina dumnezească. Dar înainte să faci ce ți-am spus, cum te vei curăța oare? spune înainte de a te curăți pe tine, cum va primi mintea ta strălucirea Dumnezeu și cum spunem? Și de unde altundeva va cădea în inima ta focul care e Dumnezeu? o va aprinde și arde, o va uni și lega și va face ca Creatorul să fie despărțit de creatură. Nici când îmi vei spune, nu va fi cu putința aceasta vreodată, nici una ea de ce născut sau care se naște. Dar despre cele de acolo nu mă întreba. Căci dacă te vei uni cu Lumina, aceasta, aceasta te va învăța toate și îți va descoperi toate și îți va arăta câte îți sunt de folos afli. Aici este foarte important de precizat că vederea Dumnezească este personală, că ea ne, prin ea Dumnezeu ne dă cât putem noi să cuprindem și cât ne este de folos să aflăm. Nici mai mult și nici mai puțin. Adică cine vede lumina dumnezească nu cunoaște toate cele lui Dumnezeu că nimeni nu cunoaște cele toate lui Dumnezeu ci fiecare cunoaște cele lui Dumnezeu pe măsura sa și cât este de folos să cunoască. Aici este foarte important pentru că foarte mulți consideră că dacă ai văzut lumina lui Dumnezeu sau dacă ai anumită treaptă în Dumnezeirea Sfințenii, ai toate treptele, nimic mai fals. În Dumnezeirea Sfințenia este personalizată, este pe diverse grade. Așa cum puterile cerești au mare deosebire a cunoașterii între ele, așa și aici între sfinți, este foarte mare deosebire a experienței. Toată lumea a simțit Harul lui Dumnezeu toți sfinții și au avut extaze, vedenii, unii o nevoință mai mare, alții mai mică, Dumnezeu știe cât și ei fiecare. Însă diferența de înțelegere între ei este mare, este enormă, nu este identică, nu sunt toți sfinții la fel, nu sunt toți îngerii la fel, nu sunt toți oameni la fel. Fiindcă altfel e cu neputință, ăsta e ultimul rând din imnul 30 fiindcă altfel e cu neputință să înveți prin cuvânt cele de acolo adică numai citind din viețile Sfinților nu poți să înțelegi ceea ce trebuie să experiezi în fapt ceea ce trebuie să simți, să cunoști până toată ființa ta Domnului fie slava în veci Amin